Tersebaik kurun itu kurun aku, kemudian kurun yang selepasnya dan selepasnya. Tiga ku, kurun, tiga ratus tahun itu zaman yang terbaik Nabi kata. Walaupun zaman terbaik berlaku juga khilaf, perselisihan, apatah lagi setelah 1,400 tahun. Nah, hampir 1,000 tahun daripada kurun yang hak Nabi sebut. Jadi tidak pelatlah kalau di zaman kita berlaku perselisihan dan kan ikhtilaf itu sebenarnya membawa kepada kerahmatan. Ya, bukan kita kata perselisihan pendapat itu membawa kepada apa ni perkembangan fiqh Yang tak boleh tafarruq, bercerai-berai itu tidak bolehlah. Tapi pendapat, mu kata begitu aku pergi tentaplah. Ya, dan bagaimana ulama? Dia dia aku panggil <coughs> Dia mengambil satu sikap, hormat-menghormati di antara satu sama lain. Dia kata, pendapat aku betul, tetapi tidak semestinya pendapat kamu salah. Pendapat kamu betul, tidak semestinya pendapat aku salah. Jadi, mu betul, aku betul. Begitulah bahasa dia, bahasa mudahnya. Pendapatmu betul, aku betul juga. Nah, tak Mu tak boleh kata pendapatmu betul, pendapat aku salah. Mana boleh buat macam tu. Tak, tak boleh. Bagaimana ulamak ni orang pengbelembur, Ulamak ni hormat menghormati di antara satu sama lain. Kita ja je, mari hak jenis haprak hujung-hujung ni, aku betul musalah bid'ah, ah, Kapi masuk neraka. Woh sedak dia. <laughs> nah, bahasa di guna tu dah. Padak. Dak bid'ah ah sesat, kami masuk neraka. Patu meng surga tu untuk musorang. Mau masuk syurga orang lain? Dak, beribu-ribu, puluh-puluh ribu ulama ah mati dulu tu. Masuk neraka belaka musapuh nak banding diri kamu dengan ulama-ulama dahulu. Aku panggil Ojo Kuku pun tak boleh di segi kewarakan, di segi ilmu, di segi takwanya, di segi segala-galanya. Okey, tengok tuan-tuan sekalian. Jadi berlaku perselisihan sahabat kita sebut dah dahulu, pertamanya tidak sependapat dalam memahami nas Al-Quran. Nak no, no, faham nas Al-Quran itu ulama sahabat Nabi sendiri berbeza contoh kata dia wal mutallaqat yatarabbas nab'i anfusihna ثلاثه قرؤن perempuan yang diceraikan oleh suami dia hendaklah dia berada tiga kali quru maka kalimah quru ini jamu qurun yang qur quru ya kalimah quru ini setengah ulama mengatakan dengan makna hid maka setengah ulama mengatakan dengan makna dengan makna tuhur dengan makna bersih yang mengatakan dengan makna suci ialah Zaid bin Thabit Itu sahabat Nabi Sedangkan sebahagian yang lain menafsirkan dengan makna hid Ialah Umar dan ibnu Mas'ud Abdullah Ibn Mas bin Mas'ud Dan Umar tu sendiri Sahabat belakang tu, tuan Ya, Kalau pergi kepada kemudian ini Pada tahun Kalau kita kata ikut mazhab-mazhab Di antara tahun 80-an Bukan 80-an 80 hijrah Sampai kepada 200 hijrah 200 lebih sikit ini di antara timbunya a'immatul mazahib, imam-imam mazhab. Syafi'i sebab Syafi'i lahir 150. Ha. Apa? Mati? Dua 204. Dah. Abu Hanifah, imam hak ha, mula-mula sekali, hak paling tua lah imam-imam mazhab ini, 80 150 dah. Ha, gitulah. Tak ingat, pun, ni Kalau dia ingatnya hak orang yang hak apa tahun berapakah Melaka itu dijajah oleh Pertugis? 15 sebelah. Ingat selalu. Oh, Ba' tu, jarah tu ingat. Ba' imam-imam tak apa ingat. Okey. <tuh> tak apalah nak macam mana dah. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara tahun tu lahirnya imam, imam mazhab. Maka imam mazhab pula berpecah. Imam syafi'i dan jambur ulama mengatakan. Imam syafi'i mengatakan kuru itu dengan makna al-tuhur. Dia ikut pendapat Zaid bin Thaq. Sabit, Imam Syafi'i cenderung kot tu. Dan ulama yang lain, diantara ulama Hanafi, dia cenderung kepada pendapat Umar dan juga Ibnu Mas'ud. Jadi tak ada masalah. Nak ikut mana satu pun boleh lah. Kita kata, nak kata tiga kuru itu tiga kali bersih pun boleh. Nak ikut tiga kali suci pun bu, boleh. Jangan kata bulan ni ikut kali, tiga kali bersih. Bulan depan ikut ikut tiga kali apa tu kali hit pula oh, lagu tu tak boleh macam gitu dah kau nak ikut syafi'i syafi'i -syafi lah nak ikut maliki-maliki lah ni pak-pak mazhab dia ikut urah-rah uh, habis tapi kalau alim pak mazhab pula tak apa tak ada masalah pula dia paling senang alim pak mazhab kita ni pak-pak tak henti ni pilih satu mazahak lah tak payah duduk kalut sangat tak eh. apa mazhab mazhab? eh mu tu tarah apa mu ni aku henti aku sikit sebab aku mengaji muda tak ada mazhab dia kepala bapak dia Tuan ambil Tuan Guru dulu dah ha, okay. Jadi nak cerita tu tuan, tuan sekalian Ini berlapan dada Biar boleh menerima Mu nak buat Rasa pendapat kamu cenderupan Buatlah Kamu tak nak buat Jangan kamu menyalahkan Sebab Ulama lain ketika mana dia buat tu Dia ada sandaran Bukan buta-buta macam tu Dia ingat bercakap buta Macam kita bercakap buta ke? Dia ada sandari Quran, hadis, qiyas, ijmuk dan apa lagi Sadu, zara'i, al-masalah, al-musalah, al-istihsan, al-istihsab Am el makul banyak lagi sumbah hukumnya kita reti apa 10 10 tu tak reti belaka. Dak kau tahu sumbah hukum Quran iti dak iti baca putelo. Dak tak saya tu cuba terang Dak <gif> mana tu imam? Mana tu imam sini? Tu. Tu imam duduk buka pintu. Lepas insya Allah sekarang pintu tu siapa nak keluar baca Fatihah dulu. Agak-agak nak tahu betul tak betul. Nah. Contoh Bapa hadis Nabi, bapa hadis kita hafal. Hadis 40 pun tak abis. Tak, tak tahu tahu takut dosa bakti ni bukan hadis 40, 400 pun hafal dak kau? Enam. Ana hadis 40 nak tak faham. Hafal. hafal juga 1 2 3 4 hadis kat depan tu hafal dah dulu kat pondok sekejap. Belakang tak faham. Hadis 40 bukan sunnah sitah, bukan Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Termizi apa lagi muatot sanak musna' imam malik oh imam musna' imam syafi'im musna' imam apa ni Ahmad bin hamba wah tu lagi berat lah kita nah, nak bercakap apa, apa kita tu tuan sebab tu pandang kepada kelebihan ilmu si masing lah setakat mana dalam kita mengaji dan setakat tu kita boleh menghukum sebab tu jangan bercakap lebih daripada ilmu lah ilmu senyekar bercakap sedepa oh berat <laughs> kita ada ilmu setakat sejengkal kita bercakap bak sejengkal tak salah insya-Allah tapi lebih daripada itu ha, lebih ada ulama pulalah bercakapnya waktu tak boleh ni tak boleh mengaji ke mana yang kedua tuan-tuan sekalian betul doh ni ha, disebabkan ka sunnah kena ada di antara mereka yang sampai kepadanya sunnah tetapi tidak mempercayai terhadap perawinya bahkan meragukannya dengan sebab tertentu maka tidak melampau pakai hadis atau sunnah itu Contohnya Omar tidak mempercayai hadirin Fatimah binti Qais yang berkata bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mewajibkan kepadanya nafkah dan kediaman tak kalah dicerai oleh suaminya dengan talak bain. Ya Omar tidak percaya hadituh jadi apabila dia tidak percaya hadis itu bermakna bukan hadis itu sebab mungkin dengan ada sebab-sebab tuan-tuan sekalian nak terima hadith ini dia ada lima syarat kalau Imam Bukhari dia letak lima syarat awaluhassah wa mattasal isnaduhu wa la yushaz awyu'al yaruihi adlu dhabitun amislihi mu'tamadun fi dhabtlihi wa naqlihi tengok dari kitab matan matan baikunia dalam kitab takrirat dah dengar? dah dah dengar Nah, dalam kitab tu disebut syarat ataupun diantara antara syarat hadis sahih. Lima syarat tu tuan. Nak cerita satu-satu ulama nak menerima pakai mengatakan wa hadza wa hadis sahih hum am la au, au eh. Mereka itu berpandu kepada syarat-syarat ni lah. Oh, sen bukan senang kita kata sahih Muslim. Ketika mana sahih Muslim dia dia, dia ulama Imam Bukhari atau Muslim mengupurkan hadis ini... ...kata sahih Muslim... ...semuanya sahih belakang hadis itu... ...lima syarat ni ...bukan senang... ...ada satu ulama... ...dia dengar di seberang sana... ...da... ...ada satu hadis... ...yang dia tidak ada... ...dia berjalan beratuh-batuh... ...jalan-jalan sampai kat sana tu tuan ...dia nak tiba-tiba-tiba... ...dia tengok satu peristiwa bagaimana... ...orang yang meriakkan hadis tadi... ya dia sedang beri makan binatanya kuda dia... ...tiba-tiba terlepas... ...apabila kuda terlepas dia pun tunjuk tangan pada kuda tadi seolah ada makanan apabila kuda datang tengok makanan tak? tak ada lalu dia balik jalan beratus-ratus batu dia balik sebab apa? sebab kalau kuda dia boleh tipu tidak mustahil manusia pun dia boleh tipu nak menceritakan ini kita mengaji al-jurhu wa ta'adil ia ni satu ilmu hadis yang mengkaji perawi-perawi itu apa bagaimana sifat kelakuan akhlak dan sebagainya oh bukan senang nak riwayat hadis itu ah, nah Ha, nak. yang kita, kita kata ulama hadis Malaysia nak cari tarah macam tu, payah dah ha, tu pun kita kata tak apalah, dia dengan kita, baik dia jauh dah <laughs> nak kata-kata ulama yang reti perawi mamak ni, pangang macam ni suka tidur, cakap belawak, menipu ha, kalau buis tak, statement-statement masalah, telan cerita tak nak percaya orang macam ni tak boleh tu tu walaupun kamu pakai tu, pakai ni tapi kamu akhlak sendiri pun Oh tak boleh oh, bahan cerita talak ba'in ni apa? talak yang tak boleh nak rojok balik talak dia ada dua talak raja'in talak ba'in talak raja'in boleh rojok selagi mana dalam edah boleh rojok dia dah dan nak rojok ni tidak syarat awal oh, perempuan ni setuju awal <tolak raja 'i> oh, laki-laki suami dia berhak untuk rojok balik nak rojok macam mana? hey milah Ya aku rujukmu balik kepada perkahwinan yang dahulu. Projek tu. Tak ada saksi pun tak apa. Ya, sunat ada saksi. Boleh dah. Setengah mazhab dia kata tak payah berlafaz dah. Bersama pun ke rujuk dah. Tak bersama Ha taubia. Ha, nampak tertolak rajai. Adapun apabila dalam tempoh edah tak rujuk ada sahabat talipun Syih, dia kata ada masalah ni Nak tanya ni, dia kat mana kat luar Masa akan datang Balik dia kata ni ada sahabat dia ni. Cerita dia menarik tu, tu lah. ha, Cerita dia menarik Dia menikah, dia menikah dua Kemudian, dia cerah abis ni pertama Nak dua pulak huar hara Nak balik pulak yang pertama Berapa? 18 bulan 11 cerah dia pada situ Sepuluh hari lepas Dia pergi Jumpa isteri dia Dah, Aku nak rajok ni Tapi Sebenarnya pasal aku Tak nak hangat kepada kamu Pasal mangku. Itu orang panggil Lelaki Al-mangkuku wal-hayun Mangkuk-hayun Aduh kau patut sebut macam tu Bini pun tak jad, Jadi macam mana boleh tak boleh Anda pergi kira balik Sebelah hari bulan Suci Nak Datang hek Suci Sampai nak kira tak ada meja ni. Ni boleh lari tu. Nak, nak rojok masalah nak rojok ni. Nak rojok ni. Berapa kali suci berapa kali dia tu. Yeah? Ah, ni timbul masa. Jika anak kira-kira ni kata ni lebih dah ni. Suci yang keempat dah ni. habi dah ni. Lepas tu, kalau habis nak macam mana? Nikah balik. Nak pula. Nak buat air ni. Nikah balik. Masalahnya dia bercerai dulu pun kerana... Wali. Lepas tu, nak cari wali tu pula. Mampukah tak menikah mana dah. Aku huh? Nah, Ni masalah tu sekalian. Terlepas dah. Jadi nak rojok ni bukan. Dia ada-ada cara dia ada cara dia. Suci. Ya. dah. Kenapa tak bunyi? Kenapa cerita? Hey. Hai. Dah talak rajah talak talak sunni ya talak luar. Talak sunni, talak ya. Talak sunni talak ikut sunnah, talak bidah talak yang tidak ikut sunnah. Dia nak cerai ketika haid lagi. Ini potong-potong Kalau bagi tu, hak tadzi. Lepas tu dia berlaku perceraian di sini. Datang haid, dia pula Tetap 18 dah Yang nak tanya perumpaan Data hit ni dia setiap bulan dia seminggu awal eh? Setiap bulan ada Hari ni 18 mungkin minggu depan 12 terap Terap ni? Aku tak tahu sebab aku tak datang hit Datang hit Dah? Ok Kemudian sini hit yang kedua Sini yang 18 kita kata 15 Kepulang 12 Lebih kurang lah kan? tak boleh lah Haa Dah tak hit pula Ni bulan Sekali hek Dua kali hek. Kemudian kat sini Yang ketiga Perkmana Dia kurang Sepuluh Hari bulan Satu lah Lebih kurang lah Yang dia mahu tanya anak ni bulan dua lah ni Malih hek bermana sini pula lah Masuci kat sini. Bulan dua. Kita kata lima lagi bulan dua. Sekarang ni bulan dua eh? Ber dah. Berapa-berapa kali suci dah? Yang ke? Ya ke-4 dah. Habis dah. Nak juga. Nak juga. Tiga syarat. Ya. Bi-aqdin jadi din wabi mahrin jadi din wabi ridaha. Kena kak baru. Maknanya. Cara mudah nak tahu. Geja post ta'wah. Ambil barang dulu <laughs> Ambil barang ustaz awam Ustaz awam bertanda Mu nak menikah dah Mu ha, nak menikah Mu kena syarat begini begini begini Isi barang dulu Lepas isi barang ustaz awam cop Lepas cop tu pergi ke Kejawi Untuk pendaftaran Apabila daftar Bagi balik ke ustaz awam Nak isi barang nikah itu <tuh> Dah Kemudian Hari akad nikah tu Wali kena ada Mas kahwin kena ada dengan redha isteri tadi. Nabi ke balik kena redha. Bi'aqdin jadi kena akad baru macam nak nikah baru molan. Ni tak ada. Mas kahwin pula dulu nikah tukar dara dulu ribu Ni janda pula 15000. ribu ha, tak gitu. Biar padah muka lelaki bodoh ni. Dah ha. oh, opong-pong macam itulah. Ai dia katum. janda lagi mahal? Dah, denda. Kifarah pada kamu. Dia kata tak boleh Mekor anak kira ni lah Kalau ikut macam Memang terlepas dah Muka bulan dua Ni nah, main. main nah, Jadi kemasalah. Dan Dia balik Masalah nikah pula Dia kata wali tu Ya dia percerai Dia lupa sebab wali lah ya. Dia kata aku tak nak tengok dah Mukamu ni <laughs> Dia kata kepada wali dia Berasung tu nah, Nak nikah Boleh juga Dia akan pergi ke mahkamah dan makna mengatakan wali tak mahu mahkamah panggil wali pula sebab apa tak sebab begini begini begini begini maka buat di situ belakunya perpindahan wali kalau wali udzal enggan semata-mata enggan ya orang panggil balik kepada hakim menjadi wali ha tengok tu qadhi akan lah apa yang hakim apa ni wali yang akan yang ni jadi masalah tu tu sekian at sebab tolak jadi tolak tolak bain ini Tolak yang tidak boleh, rajong. Tolak ba'in yang dua. Ba'in sugera, ba'in kubra. Ba'in kubra. Ba'in kubra. Ba'in kubra ni, cerah tolak tiga. Habis. Dah, sama ada tiga kali cerai ataupun dengan tiga lafaz. Mahmat kata, Hei milah, aku cerahmu tolak tiga. Habis. Atau Alhamdulillah, aku curai kamu Kata tuk lelaki dia Kemudian betul. pula, Alhamdulillah hey, pekak aku, aku curai kamu Alhamdulillah hey, Aku curai kamu, tiga kali, tiga kali jadi Baik sugera ini ialah dia curai tadi, tolak satu Tapi tak rajok, habis tadi Habis tu Baik sugera, ha, kita sebut cerita Mangkut tadi Nampak Ini permasalahannya atas sekarang ni kita tahu betul tak keadaan hak boleh rujuk dan tak tak boleh ni kadang-kadang cerai ikut dia suka ya dia rasa nak cincap-curai dia dia ulang cerai kejadiannya na at <tuh> talaqu maratan fa imsaakum bima'ruf aw tasrih <tuh> <tuh> cerai dua yang tiga nak buat cara nak nak cerai cerai habis bukan main-main ni -main. cerai cerai duk balik tak ada apa masalah beranak pulak lepas ada tu zina habis hanok ada tu silat sikit curah silat sikit curah silat sikit curah dah mulut mudah dia. dia tak rasa apa dah dia tak tahu hukum akibatnya nah, sebab tu jangan ter tak. awak perempuan jangan nak bengong sangat silat sikit curahkan aku silat sikit curahkan aku bengong punya bengong dia tu lebih hak punya bengong tu tak ada benda lain nak minta awak perempuan apa-apa macam tu tak percaya tanya bapak, bapak ni tak tua ni dah lah muda dulu terah apa tak betul ah ya? bini aku perempuan juga dak ya, oh <tuh> Laki-laki. ha lagi teruk dia kata kalau kamu tak serahkan kamu dayuh celah ni bukan bahlul punya nah. dia kalau kamu tak serahkan aku kamu makna dayuh dia, dia cabar Laki-laki ni gaun sikit kalau cabar ha habis dah mu nak berapa dak nah. dia ya, wish lalu bukan tiga. Seribu dia ya wish hey mila aku serah kamu tak seribu. ha tak ambil atau aku curai kamu dengan sebanyak bintang di langit. Ini dia pun kita tengok. Kira-kira malam tu ada 15 juta bintang. Bermakna dia telah dah curai ke kan istri dia 15 juta. Ulama' kata. Ulama' kata apabila seorang itu curai dengan tolak seribu. Tiga hak kamu. 997 kamu berdosa dengan Allah Ta'ala. Bukan boleh main-main. agama ni tuan. Berdosa lagi. Nah, sebab tu ada beri tiga. Kita dah ada tu buat apa. Ini jaga lah. Sebab tu ingat tuan-tuan ya, eh? perceraian berlaku pada perkara remeh-temeh, betul tak? Benda yang titik bengek, hak paling sedikit punya. Kalau fikir balik Tok Munah Sabah nak cerita kepada Tok Qazi tu, eh Tok Munah Sabah boleh bawa. Itulah punca perceraian. Bukan kata sebab apa bercerai, sebab ustaz, 4 hari 4 malam berperang ustaz. Lima pedang patah. Tok laki lima pedang, isteri lima pedang, duk berperang tak mena taalah. Akhir sekali kita bercerai. Oh tak berlaku macam tu. Benda kecil sangat. Allah Rabbi, kalau nak ikut balik tu kesian. Hmm, Nauzubillah nah. Jadi apabila benda yang sedikit itu berlaku perceraian menimbulkan penyesalan yang teramat sangat. Tak nak menyesal apa lagi dah. Kau terlepas tiga sekali terlepas. Nauzubillah. Bab tu Nabi kata benda yang kita buat main-main jadi olok-olok pun jadi di antaranya cerai dan ka akad nikah macam tu kau nak main-main. Jadi nah ya nak buat uno mamai ha, pak ah pak cik ni ada anak perempuan pak cuba ajak nikah ni saya nak, nak belajar dengan pak cik ambil saksi dua orang ambil saksi jangan lupa pak ni kena dah cuba ajak cuba ajar. Ak akad nikah dengan anak pak saya saya jawab betul tak betul oh pak ni pun dah buat jenis tak apa curi hangat pak cik ada ha, wang ustaz awang buka tais tak dah nak cik wang aku nikahkan dikau dengan anakku tak sebut nama tu Da, minuh bin Janak. Nah, Minah bin Zainak. Nah, <laughs> Minah bin Zainak. Minah bin mamak dengan mas maskara RM80. Ustaz Awang apa-apa lagi? Aku terima nikahnya. Eh, ja, Minah bin Zainak dengan mas maskaranya RM80. So, so. Ha, tak ada apa, apa masalah. Eh, borang tak sahih lagi tu. Borang tak apa bermula hang. Borang lain kira. Nah, jadi isteri dah tu. Eh, main-main dah. Tak ada main-main. Memang main-main tapi jadi. Nah, lepas akad tu ke Belik rumah dia, pikul anak dia, balik Baik, kenapa pikul anak? Eh, bini aku lah tak. Kata dia main-main, jadi sungguh Haa, tengok ada benda boleh main-main Ada benda tak? Tak boleh Sama dengan buat akidah Dia tak pikul buat-buat sembuh ha? Bertak tu tu anak Azubillah Mempermainkan, tak boleh Ada benda yang boleh main Sembang kosong-kosong, buat hudud itu Zolib begini, bertak tu tu kan? Walaupun sembang, sembang ya? <laughs> nah, sembang ayat aja nak sembang. Eh, nak sembang sembang benda lain. Sembang bab durian ke, sembang bab bola. Malam ni bola. Nah, Kelantan atau Terengganu malam ni? Betiawa sikit. Nah, secara langsungnya kedah lawan apa? Nah. Malam Sabah dok. Hak secara langsung dok. Liga 1. Nak cari mana blok storo. Dek muka ada storo mau gamrudin tak ada. Okey contoh tuan-tuan. Sebam bab bola tak apa tak murtak tuan-tuan. Nak sebam kita? Tak kena cara dia murtak Nah, sebab tu tak boleh main-main eh. bab agama ni. Cakaplah sekawan yang kita ada ilmu tak apa nah. Ha okay. Mana nombor? Kau suka apa? 98. Oh apa? 35 kat sini ok habis tu tuan panjang pulak cerita ni <tuh> selain dari itu ya nak menceritakan tuan-tuan sekalian tentang hadith ini ada yang hadi sampai kepada kita kepada seorang itu tapi dia tak terima sebab boleh jadi ada di antara perawi-perawi yang ada bermasalah ha, lemuh hafalan ke ataupun yang tidak boleh dipercayai as-siqah siqah ni tidak tidak tidak siqah tak boleh dipercayai maka dia tidak wirawayat hadith tadi Bukan ditolak tolak hadis, tolak perawi tak dia Tolak pada perawi yang tidak tidak tidak boleh dipercayai, maka ha, ada yang beramal, ada yang tidak. Selain dari itu, sunnah ketika itu belum lagi dibukukan, tidak semua sahabat yang menghafal semua sunnah. Bukan ia bertaburan di kalangan mereka. Ada di antara mereka yang mengetahui sunnah-sunnah yang tidak diketahui ha, oleh orang lain. Nah, kau zaman sekarang senang. Enak? Datang ke, ke pustakaan, nak buat puluh jenis hadis. Boleh cari semua sekali dak sekarang ni lagi senang dak tekan ni nak hadis apa dak orang main komputer kan ya dia ada apa ni ada no, website ke CD ke apa benda lah yang komputer tu tekan ya nak cari hadis apa kalau orang main yang tu senang ya tuan tu. tapi kita ni bodoh je tak reti malulah kita ni ha, ha, zaman ulama zaman dulu sikit hak orang muda sekarang ni ulama zaman, zaman sekarang ni dia dia reti benar benda begini ada tak reti Baik tanya bila anak tu hok 17 tu. Nah, kita dah erti menaik erti nah. Setakat menaik nah. Ha, nak mengaji Quran nak naik nah. ha, dia budak umur dah ni erti sikit. Setakatnya SPM sekarang ni bila anak tu 17 tu bagilah benda-benda ni dia erti. Ah ha, mana dia pula jadi tok guru kita. Tak apa Nak Mau mari tu lo buat ni marilah dia. Gobah ke eh, cerita. Bodak erti ke benda nah. Ha, nasib baik dia erti. Kalau dia tak erti juga selau eh, itu. <coughs> Ini menyebabkan ya ini menyebabkan mereka yang mengetahui sunah nabawiyah tertentu. Jadi dulu hadis ni berselerak ke zaman sekarang dikumpul dah hadis Bukhari, Muslim, ya Ibnu Majah, Turmizin Nasa'i, apa? macam-macamlah. Muwatta, Musna' Iman Ahmad, Musna' Imam Syafi'i, macam-macam hadis kita sebut je ya, mana-mana semua dah ada belakangkan. Nah. Zaman dulu berselerak lagi taburan lagi tidak dibukukan. Ketika itu sunah tidak dibukukan dan buka semua sahabat ni hafal hadis tau hafal Quran sama-sama kita bukan semua orang hafal Quran tu imam sendiri apa orang hafal Quran ni ya? tak, kita memang tak ada anak memang tak hafal Quran pun tak, pun syaraf pun syaraf pun, pun syariah beberapa orang hafal Quran tak ada tuan kalau pun syaraf mesti doktor tu semua hafal Quran syarat dia macam tu kita tak ada doktor kita melaikan memang kau ni Tahfiz Al-Quran Al-Hafiz Oh itu memang asal lagi Apa Al-Quran ya? Kalau kata Al-Haf Macam mana ni Tak ada apa quran Buka Al-Hafiz nah. Adik anak Al-Hafiz Anak -ana Al-Haf nah. Al-Haf tu hapas paru Hapas sikit Ada Al, -Al. Nah. Nah. Adanya Al bukan Ha tak ada lagi. Banyak Al-Hafuz nah. Tu banyak lah Daripada zaman muda, siapa ketua? Keluallah, wala asri. Kulia, enak atayna. Berak, sungguh. Hidup 80 tahun, hapanya 10 surah. Tadi enak atayna ke bawah. Itu ya Ayat semayah pun macam itulah. Eh, teruk tu, Tuhan. Kita ni, kalau kita dah hapah satu ayat, satu hari. 18 tahun hapah, 30 juzuk belakang. Kalau kita hidup ni bukan 18 tahun. Dah, dah, nah. Tak, bila kita dah 56 tahun dah? 58 tahun dah. Ha, nah, ana tahu ramai dia. Nah, sebab dia baru pecing. Nah, <laughs> maknanya 58 tahun ni 18 kali berapa tu untuk 58. Ha, mentari tak lulus dulu. Lebih kuat 15 kali 3. Makna 3 kali itu dah. Tak. tak apa Quran juga nah. Tak apa semua dah masuk. Maklum begitu tu tuan sekalian. Nah, satu ayat sehari 18 tahun habis 30 juzuk. Tidak semua orang boleh hafaz al-Quran. Walaupun sebut kita sebut darat majlis itu memang senang nah. Tapi tidak semua Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita anak kita Siapa-siapa yang boleh hafaz Al-Quran masya Allah tabarakallah pilihan Allah Bukan semua orang boleh tu memang semua orang hafaz Al-Quran belakang kan? Tak boleh tu Tuhan Tapi kalau usaha boleh kok, nah? Ada orang yang tua-tua boleh hafaz Al-Quran Kita bukan tua sangat Benuk kot kali ni Payah ingat Kadang-kadang Al-Quran ni payah nak ingat tuan. Nak banding dengan ayat lain. Hmm. Allah alam lah. Tapi kalau niat betul-betul ikhlas. Hmm. Setengah orang tak masuk tahaf pun, anak kat Kuid dulu ada budak Filipin, Ada seorang yang Afghanistan Belajar syariah macam tu ya. Tapi apa? Quran sempat pula 30 juzuk. Kita nak hafal -ha mukarrar. 8 juzuk tu pun penilalak. Allah hmm. wassus sumbak. 8 juzuk pun wajib hafal. -ha, ya? 8 juzuk pun rasa lain macam tu. Ya? Nak nak, nak hapah kitab lagi Itu lagi Ha ni semua tuan sekalian ni ya. Tapi ada kuliah ni Kalau kita tak Kalau kita usaha Tak 100 peratus 30 juzuk pun Nah Yang boleh dua 12 dah Diberha? 10 juzuk ke 5 juzuk ke Tidaklah Enak tayinna wal asri Sekurang-kurang satu juzuk Amma yatasa ha. Boleh tuan Boleh ada Orang desa bakti Tak ada masalah dah Daripada dulu lagi Kita mengaji Entah-entah 30 juzuk belakang dah. Jadi menyebabkan Mereka yang mengerti sunnah Orang yang tahu sunnah nabawiyah Tertentu akan memberi fatwa Berdasarkan sunnah tadi dah, kita, kita tahu hadis dia Apabila kita beri fatwa Menghukum Kita akan berpandu kepada hadis tadi dan mereka yang tidak mengetahui adanya sunnah yang berhubung dengan kes itu akan memfatwa berdasarkan hasil ijtihad. Dia menggunakan keada lain. Sama ada menggunakan keada uh, al istihsad, al istushab, shadzara, uh, sharau man qablana, uh, apa yang amal ahli Madinah, ataupun al masal al muruslam. Mereka menggunakan keadaan lain. itu berpandu kepada ijtihad. Jadi Apabila berlaku ijtihad, berpandu satu berpandu kepada nabi, satu lagi berpandu kepada ijtihad semata-mata, ya, kadang-kadang natijahnya ber, berlainan. Kadang-kadang ada persamaan, tu biasalah. Ya, macam kita berbincang, kadang-kadang ada persamaan pendapat, kadang-kadang ber berbeza sebab masalah ijtihadiyah. Berbeza dan manusia ini mempunyai malakah kecerdikan, kefakihan, kealiman, hafazannya berlainan tak sama. Atas sahabat Nabi SAW, ramai-ramai para sahabat, bukan semuanya boleh hafal Quran, bukan semuanya reti. Ya, kelebihan masing-masing. Yang bersama dengan Rasulullah, di antara Abu Hurairah, dia bersama selalu dengan Nabi SAW. walaupun masih Islam lambat, walaupun bersama dengan Rasulullah, banyak hadis dia hafaz. Ada pun sahabat lain yang lebih awal masuk Islam, nak banding dengan Abu Hurairah, dia tak boleh menghafal banyak hadis sebab apa? Sebab dia sibuk dengan urusan perniagaan. Kata silap anak Umar ke siapa dia sebut dia kata bagaimana Abu Hurairah ni boleh menghafal banyak hadis lebih daripada dia. Sedangkan Abu Hurairah ni orang yang paling orang lambat masuk Islam. Kata Abu Hurairah, "Ya aku banyak menghafal hadis Nabi sebab apa? Walaupun aku lambat masuk Islam, aku bersama Rasulullah. Aku duk sibuk dengan Nabi, duk belajar dengan Nabi. Kamu duk sibuk dengan urusan perniagaan kamu. Kampo pokok buat Tuhan ni kopra." Abu Bakar, kau pernah. Omar, kau pernah. Osman, kau pernah. Teng nak uruskan perniagaan, kedai kan Abu Hurairah bersama dengan Nabi. Nak berkhidmat kepada Rasulullah SAW, maka mereka banyak meriwayatkan hadis. Nak tahu wahyu, nak dia ada. Nabi baca dia hafal apa semua sekali. Nah, ha, zaman ya. lah macam zaman kita lah tu tuan. Nah. Orang kuat belajar dengan tak belajar Walaupun kita ni umur dah 60 tahun Tak belajar, tak erti tu tuan Walaupun Islam 60 tahun dah Islamnya Tak belajar Baru minggu lepas baru main mengaji Alim, tak alim tu tuan Walaupun orang mu'alaf tu baru 2 tahun Masuk Islam, masuk 2 tahun tu 2 tahun dia belajar, dia lagi banyak daripada kita Sebab tu kalau kita tengok Farid Rawi dengan kita Ustaz Awal ni Kalau duduk sebelah Farid Rawi Bukan Farid Rawi mu'alaf, aku rasa mu'alaf Tetap nak nak buat apa? Bab Quran. Dia boleh jadi hakim pekat wilayah, pekat mana? pekat negeri. Dah kebangsaan. Kita hmm tak reti benda. Dia mualaf. Tetapi oleh kerana mualaf dia belajar-belajar sungguh. Dah kalau kita kata rezeki agama pun rasa hebat dia tu. Maknanya kalau kita duduk sebelah dengan dia bertukar. Jadi kita pula mualaf. <laughs> Bukan dia, kita mualaf Dengan Lain macam. Mana? Mana dia lagi hebat sebab apa dia belajar sungguh. Kita di Islam lama tak belajar ilmu, Quran pembaca telur lagi. Dah. Baca Fatihah pun belende orang panggil tak betul-betul. Baca tahiyat pun atahiyat tu mau badat tahiyat, tahiyat kat bila nak lepas. Bay sembahyang. 50 tahun pun nak mai atahiyat, at at atahiyat. Ada ke atahiyat? At nah? nah. Ini masalah kita sebab tak belajar tak belajar, dengan lama hidup, enggak lamu hidup, sedangkan pengalaman hidup. Nada kita ilmu ni bukan mengenai pengalaman. Al ilmu bintalum kata Rasulullah. Ilmu itu melalui belajar. Cakap belajar, baru dapat ilmu. Tak belajar, tak dapat ilmu. Hmm, Habib. Kadang-kala -kadang, ijtiyahnya itu selarah dengan sunnah dan ada kalanya ti? Tidak. Contohnya, Ibn Abbas berpendapat bahawa perempuan hamil yang kematian suami hendaklah beredah dengan tepuh masa yang terpanjang di antara dua edah. Mati suami dan melahirkan kandungan. Ini adalah kerana tidak sampai kepada beliau sunnah Nabi SAW tentang kisah Subayyah Al-Aslamiyah yang telah diberitahu kepadanya oleh Rasulullah bahawa idahnya dengan melahirkan kandungan sahaja. Di sini ada satu kisah. Muslimah, saya ingat. Nampak? Kalau tak nampak ni, nampak tak awak nampak dah. Bolehlah, haidlah. Eh. Jelas dah. Dia tahu tak. Tak, dia ni beranuk. 15 orang anak. Tak tahu benar haid ni pak. Tak, nah. biar tahu. Beliau-beliau jumpa beliau. Tak tahu nak masuk. Nah, ada larangan border macam mana. Okey, tengok. Habis satu. Sekarang ini kematian ataupun Endoh ni banyak Dah Endoh orang apa ni Endoh orang yang mengandung Al-Mutawaffah Zawjuha Berapa tu dia kut arak ni Mungkin dia kut, -kut, -kut mengado dah ada menga ada mah p Tiga? menu Timur pos nak macam mana minum menu pos macam ajar tu ada tak kutus heh sebenarnya kutus heh ha boleh? Bopak? Is... Dah? Apa masalah anak? Anak pernah jawab Dah. Dah macam ni Yang muda-muda ni Yang telah dah tahit ni Sebut apa? Perempuan yang diceraikan dah Yang diceraikan Sini Tiga Ha ni baru tiga kali cuci Bazaar Syafiq Ada lagi Ha ada Sekarang ni masalahnya ialah dia menganda lelaki mati. Kembar dua ni, mana satu? Mengandung Dah, dalam kandungan mati suami. Malam uh, macam uh, kakak ipanah dulu dah. Dia mengandung sembilan bulan. Arwah abana, dah, abana meninggal dunia. Lepas 2 hari lahir anak. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kata bi abadil ajalin mu tengok tempoh yang paling jauh di antara dua tempoh sebab sekarang ni dua lah dia ada ya satu ialah lahyana yang satu lagi 4 bulan 10 10 hari jadi kita kata Ibn Abbas mengikut uh, tempoh yang paling panjang di antara dua dua eden ni dah kenapa tu kalau antara datang depan nanti jadi bagaimana? Contoh, perempuan mengandung, perempuan mengandung dua bulan, dia butuh mana dua bulan? Suami dia mati. Eh, mati, tak ada apa? Mati. Edo mati tadi bapa? Pak bulan, bulan hari. Lahir pada bulan sembilan lah di antara 2 bulan ke 9 bulan tu berapa lama? 7. 7 bulan. Yang mana paling-paling yang paling panjang? 7 bulan. Bermana bagi perempuan yang aprikmati suami ketika mana mengada 2 bulan ini? Ya, dekat dia berada Melahirkan Anak Boleh. Napa? Oman nak napa Satu keadaan. Kalau perempuan itu mengandung 9 bulan. Haa, 10 bulan. 9 bulan, kecerai. 2 minggu, lahir anak. Nah. Ni 2 minggu. 2 minggu, lahir anak. Yang nah, tadi 4 bulan, 10 hari. Yang mana paling panjang? Ha? 4 bulan, 10 hari. Walaupun lahir anak, tak boleh lagi. Kena-kena yang paling panjang tu. 4 bulan, 10. Ini pendapat... Ibn Abbas nah. Sebab apa? Sebab hadis Nabi kata ha, Nabi sebut kepada subayah tadi Tak sampai kepada dia Nabi kata dah, dah lahir anak Habis selesai Tak sampai hari tu Jadi dia buat istihak Dia ambil Sebab dua keadaan ini Dia mengambil keadaan Bi'aba'adil ajali Dia antara tak punya paling tinggi Paling jauh Itu istihak dia Sebab hadis ni tak sampai ha, Jadi maknanya Perempuan ini Habis lahirkan anak Maka Abilah dah. Abi apa? Hah? Abi dah lah. lepas tu boleh? Hah, kahwin lah. Pakcik Adi tu ada dah neh. Yang ketiga. Perselisihan disebabkan ijtihak dalam masalah-masalah yang tidak kedapatan dan nasyarak. Sebab apa berlaku khilaf juga di antara para ulama? Yang ketiga kata dia ialah Perselisihan disebabkan ijtihak dalam masalah-masalah yang tidak kedapatan dan nasyarak pada masa ini. Maka para fukat berijtihak bagi menentukan hukum-hukumnya. Tak Quran tak ada, Hadi Nabi tak ada. Boleh jadi benda baru. Jadi ulama masing masih ber, berijtihak. Maka para fukat berisytiak bagi menentukan hukum-hukumnya Cara mereka dalam mengistimalkan hukum itu juga berbagai Kadang-kadang mereka menggunakan konsep kias Ataupun maslahah Ataupun saduzara'i Ini masalah juga nih. Sebab itu, tu tuan-tuan sekalian ya. Anda nak sekali lagi Kita bincang ni masalah hukum Ya, Kalau kita setakat dengar-dengar tu Bukan jenis dengar benda ni Ya, Kalau ada buku-bukulah Kalau paling baik kitab lah Kena cari kitab Ya kalau yang tidak minggu, cari kita Sebab kita tahu, kita boleh rujuk balik. Apa pun masuklah, kita boleh catat, apa pun kira, semua sekali. Sebab ni masalah hukum. Perbincangan. Kalau kita kata syarat-syarat begini ni, memang paruh sikit lah nak ingat. Ya? Dan anak ingat tu lah, usufik dulu. Minggu lepas, di Taman tu, anak khotan, Kita khotan. Masuk usufik yang kedua. Anak baru beli RM30 satu usufik. 30 biji beli ni sempat, tamatun dah habis kita tu. Sufiq yang kita nak mengaji dulu. Muslimah anak kata degil sungguh perempuan ni. <laughs> nah, Desa Bakti akab darah putih. Dia tak akab darah putih. Muslimah. Oh, hak, hak belajar yang cerita. Hak menerak begitu pun ada. Hak pejar tu. <laughs> hak tu beliak pun ada. Ha, dia punya payah tu. Apa tak faham kot. <laughs> Tapi dia punya semangat nak mengaji. Habis kita. Anak kata kita cari kita lain. Ustaz, kita sufik. Oh, menerak lagi tu. Anak pun kita tengok-tengok cari-cari ada satu kitab ana guna unsur lain pula. Dan telaga biru baru-baru dapat ana kebetulan ketika TV Hijrah buat program naik ana tu buka apa ni pustakaaan perpustakaan tu kita tengok oh, ada satu buku. Ambil. Allah Rabbi Tuhan ya. Jadi apabila masuk ijtihad ini kadang-kadang ulama berijtihad mereka menggunakan kias Dah, apa makna kias? Ana kita akan belajar ilhaq ma lam yara fi warada fihi nasl menghubungi benda yang tidak ada nas dengan benda yang ada nas contoh arak arak ada nas ya yang kita nak kiyahnya ialah tuak masam tuak masam tak ada nas tapi ailasnya sama. sama maka dia ada rukun empat rukun furu asal hukum asal furu illa empat rukun oh, macam sembahyang juga dak sembahyang ha, ada 13 ah kias ni ada empat rukunnya Cukup ruku apa semua sekali Apabila hukum asal itu haram Agak hukumnya haram Maka kita nak kias tadi diantara tuak masan Yang hukum dia haram juga Sebab apa kata haram? Sebab dia memabukkan Elahnya memabukkan Jadi itu kias Dan masalah Masalah ini tu tuan Cara mudah nak faham Benda yang tidak ada dalil suruh Dan benda tidak ada dalil larang ada orang cakap Dia kata buat ni mana dalin Tanya dia balik Yang mularan aku mana dalin Berani cakap macam tu Ni tak boleh Nabi tak buat ni bida'a Eh sudah sudah kamu nak bida-bida Ya kamu marah aku tu, buat tu Mana dalilnya? ni kamu telah melakukan bida'a Kamu mengatakan tak boleh Sedapkan Nabi tu, tak, tak kata benda macam tu ha, Kecah wajah sikit Kecah wajah sikit tak Ha, lepas tu Lagi lah Jadukkan situ lagi Dia bahas lagi Tak ada jawab kita <laughs> Kita pun Berhenti sikit ya, Contoh lana. Jadi Saduzara Al-Masalah Al-Mursalah ini Dia dia melihat Adakah benda ini Bawa kemaslahatan Kepada masyarakat Atau tidak ha, ni keadaan dia tuan dia Kita mengaji Ini <coughs> cepat sangat Bukan semua benda Nabi buat Tak buat Itu tak boleh buat Nabi tak boleh buat Benda macam ni Tak ada masa Nak cakap benda-benda Temih macam ni Banyak benda dasar punya asas lagi Nabi nak buat Nabi tak perlu buat. Seperti kita kena buat. Lepas banyak ayat sebut. Al-Fala, tadakaru, takkilu, tadabaru tu tuan, -tuan sekalian. Memang banyak perbahasaan ni. Sebab tu dah berapa zaman tu sekarang tak? Tak selesai-selesai. Kita mari. Ulama yang baru-baru lepas mengaji ni. Oh, kuatnya hentang. Eh, ulama dulu mengaji kitab-kitab besar dari kepala otak. Setengah ulama tu tuan. Dia mengajar kitab kecil. Buat kitab. Ni kitab kecil. Ketika dia syarah 10 kitab dalam kepala otak dia. Kita berapa kitab mengajar? Tak ada dah, tak ingat. Ni lah, asyik ada kitab. Tu lah, suruh buat kitab tu. Sebab aku tak, tak ada kitab ni, tak mengajar kita. Tak erti, bukan ingat laptop. Lain ma syafa'i, ma syafa'i. Dia menghapar semua. Dah dia simpan, simpan, simpan, simpan, simpan, simpan. Penuh. Eh, kalau macam duduk simpan, duduk, duduk, duduk tulis, tulis simpan, tulis, simpan. Aku nak tidur macam mana? Penuh dari bilik dia. Akhir sekali, kalau macam ni tak jadi, dia beritahu. Dia pun hafaz-hafaz, dia bakar. Hafaz-hafaz, bakar. Maknanya ilmu dia semua dalam dada dia. Macam tuan-tuan. Semua dalam dada. Buku tak ada, ketah tak ada. anak lagi mengajar kat rawang gitu. Mengajar tafsir. anak bawa tafsir al-munir. Jalan lain. Al-jamik ahkamil Quran. pak tafsir, saya ingat bau pergi kat sana dia satu kitab pun tak ada ngangum kata buat keletih tak tu maknanya lain kalau zaman dulu tok guru ni bawa kitab kecil nah. da, anak murid bawa kitab oh, alim untuk tok guru zaman kita ni tok guru bawa lima kitab anak murid kitab pun tak ada alim anak murid <laughs> beza dah zaman tu ni. ni bukan kata kat tua tuan ni nak terasa pula da, ni tempat lain rawang di sini selayang Dua kali lima nak kut nah. Hmm. Hmm. Itu maslahah. Maslahah ada tiga Maslahah muktabarah, maslahah mulah al-masalih al-mursalah. Oh panjang cerita kita akan jumpa. Ni kita sebut kita bokak-bokak noh Kita akan jumpa. Jangan pi ban tuan. Tentu panjang, anak tak mati insya-Allah. Kalau tu tetap mati dulu tak tahulah. Kalau anak, -anak panjang umur tu tetap mati ah, tak dijumpoi kut. Atau sadu zara'i Sadu zara'i Menutup pintu Kepada keburukan Sadu Zara'i Contoh paling mudah Asalnya benda ni harus Kalau buat-buat-buat Dia boleh buat kepada benda haram Maka benda harus itu pun diharamkan Dah Kalau buat penyakit Dia kecil mani Kalau tak kerak Mati Maka kena kerak Nak menghalang daripada merebut Dah tak faham lagi. Okey. Maknanya orang ni orang pula kata orang. Tadi ben, dah. Maknanya kalau kita tak tak pecah dia boleh menimbulkan masalah kepada jemaah. Ah ha, maka cara nak selamat jemaah tadi, pecah dia. Tak faham juga. Hmm, biar. Ha tu sampai zara'i tu tengah mengaji. Jangan lah. Oh bau ni kau warna tak pecah macam tu. Kau ni bagus tak penjual. Ha dah. Kaji mengaji Yusufi dulu Bak tu anak suruh tetam mengaji Yusufi Nak cerita bak hukum Bak sembang boleh tak lah, sembang Bak hukum tak boleh Dia ada, ada cara dia Jadi nak menolak keburukan ini Sadu zaruk Pancong dahulu Supaya tak membuat kesusahan kepada orang lain Arafang Boleh? Oh, bagus dah sebab ini. ni Sebut sikit boleh Sebut sikit boleh Yang suruh aku berhenti lah tu Sikit lagi dah Dua tiga minit lagi Nah, itu tak termasuk kecederaan <tid> nah, Masuk tambahan tak masuk lagi tu Alamak Di antara contohnya eh, Bukan tak habis lagi Sedangkan pandangan dan pendapat Pula berbeza tentang menilmah pakai konsep-konsep tersebut Bagi mengambil hukum. Sedangkan Pak Mazhab Syafi'i Maliki Hanbali Hanafi Mereka berselisih pendapat Di dalam mengambil pakai Hukum yang enam tadi yang mereka ittifak, Quran, Hadis, Qiyah ada Ijmuq. Ini pak mazah ittifak. Ada pun yang lebih itu. Al-Istihsan, Al-Istihsaf, Amal Al-Madisar Zara'i. Pak mazah ini berakhirlah di antara mereka. Ada yang mengambil, ada yang tak tak ambil. Nah, kena masalah. Dia. Ini apa yang nak faham itu dah. Nah, nah. Tuan kata kena tulis itu, catat tu. <tuh> Ini merupakan sebab-sebab sebab yang boleh bawa kepada berlakunya khilaf dalam beberapa masalah itu yang timbul khilaf masalah itu. Tetapi mereka, walaupun timbul khilaf, setiap ulama, mereka bercakap ada sandaran dia. Kita khilaf juga, dah khilaf semacam dengan orang lain. Tapi mana sandaran kitanya? Dia sandar kot tiang gitu je lah. Dia sandar, dia bercakap sandar kepada Quran, sandar kepada hadis, qiyas, ijma', sadu zarah, ayat, ay, syaruh, makab, lah, lah. Kita nak sandar mana tu tuan? Sandar. tak ada tempat nak sandar habis-habis sandar sandar kat kursi sandar kat tiang tu dah Okey, ok ni contoh nah, nak habis tu di antara contohnya Umar berpendapat Umar Al-Khattab Seseorang yang menggauli wanita dalam iddah dan melakukan persetubuhan dengannya dengan wanita iddah tadi, wanita itu diharamkan bagi lelaki tersebut buat selama-lamanya setelah dipisahkan antara mereka berdua sebagai hukuman ke atasnya dan memberi pengajaran serta sekaligus menakutkan orang lain. Sah so, ni Quran iddah. Ha? Sah dah. Sah ni Quran iddah. Ha? Eh? Sebab ni sebut Pupang-pupang Edah-edah tadi Tak kena mana ke Buka balik kitab tu Tak ada bulat catat tu Masalah So Tak boleh Perempuan dalam Edah Masih isteri Kepada suami dia Masih lagi Dia berhak untuk rojak Lebih berhak Untuk Nak balik Tak boleh Walaupun Sari Sari lagi lah Tak apalah anak. Buka besok dah habis dah Ni kalau lagi ni Tak boleh Baru pun setengah jam sekalipun Lagi tak ada ada, tak boleh Masih suami, dia, isteri dia Jadi kata Omar Apabila berlaku kita kata perempuan ni berkahwin dalam ada Maka kita nak dah Tafrik, cerai kadir antara kedua Pisa Bagi pada Pak Omar, makna bekas suami dia tadi Tak boleh menikah selama-lamor lah dengan perempuan. Setelah diceraikan bercerai kan, Sebab apa? Sebagai satu hukuman kepada dia sebab dia tidak meneliti Benar tak tadi. Wak mudah-mudah beragama ni. Ya, buat tu, Tuan-tuan sekalian. Benda ni cukup nak berhati-hati, apatah lagi nak menikah zaman kita ni. Nak nak rumah tangga mesti apa ni surat nikah ibu bapaknya begitu. Ada ada maksud Tuan, tu, bukan sengaja-sengaja jabatan nak menyusahkan. Tapi berlaku kes. Dah, tengok-tengok, eh anak ni lima bulan dah lahir dah. Ini bukan anak dia, anak zina. Sedangkan bapak dia, bapak zina tu tak boleh jadi wali. Ni kita dia boleh jadi wali. Berzina pula. Berzina pula. Kau turunlah zina, semua zina belakang. Sebab apa kita tak jaga? Masalah mu' ngempak dia dulu, biarlah dia dengan Allah Subhanahuwataala. Hak Yang kemudian ni kita kena jagalah. Selagi kita boleh. Tengok, tu tengok ada kes berlaku. Datang nak cok. Uh, anak kira-kira, eh ni tak cukup enam bulan ni anak pucat gitu-gitu. Macam mana aku nak handle? Tak pernah berlaku. Maknanya 6 bulan ni memang bekas anak dia. Anak segera. Nah. Tanya pada pak cik, anak dia ada. Anak halau keluar, duduk kat luar sekejap. Nak tanya dia, pak cik ni ada masalah anak ni ni. Nah, tak, ada masalah. Kata bapak dia, dia kata kena tanya mak dia lah. Dia kata tanya mak dia pun anak pun telefon pejabat. Ha, tanya kat kita. Anak pun tendang kat sana. Gini lah pak cik, pergi pejabat terus. Kat sana dia tutuh tu, masuk dia kata, Buat dulu lah. Oh, mak. Mok dia sang, kata, Buat dulu. Ini ha. masalah sebab kita wali. Nak jadi wali pula. Dia tak boleh jadi wali. Bapak-bapak suci -bapak tak boleh jadi wali. Dia akan jadi wali hakim. Kata. Nak jaga keturunan tadi. Allah Rabbi Rp. Apa Apatah lagi di zaman kita ni. Tahun 2008, 2100. Eh, 2100. 2010. Nak. Masa dua tahun, 152 ribu anak dua nikah. Nah, statistik itu yang di, disebut oleh Timbalan Menteri uh, kemasyarakatan ke dia sebut ha. Ha, jangan main-main tu tuan tetapi Imam Ali bin Abu Talib berpendapat tidak ada sebab hendak diharamkan wanita itu ke atasnya bahkan memadailah dicerai atau dipisahkan mereka dan dikenakan hukuman tak aziz sahaja, lepas habis, edul tu boleh boleh menikah balik dengan suami tadi tak ada sebab pun Nah itu pendapat si Ali. Umar kata lain. Nah, ini kedua-dua ni. Sahabat kalau khulaf, kalau pakar syidin belakok itu bukan sebarang orang. Nah, Ali pun bukan sebarang orang. Nabi kata aku kedua ilmu, Ali lah kunci dia. Oh hebat hebat ilmu tu bang kayu ilmu. Umar pun bukan sebarang orang. Dah pendapat dia kata-kata ada banyak yang yang samun kepada Allah subhanahuwataala. Kata tu Ali dah kalau zaman kita dah. Nah jadi ni istighaaf masing-masing perbezaan pendapat di sini ialah tentang mengharamkan wanita itu ke atas laki yang mengahwini dalam idah dan telah berlaku persetubuhan sedangkan tidak ada nas yang menyukur mana-mana pendapat tengok, nah, tak ada nas ya. tetapi Omar telah mengambil keadaan pencugahan dan pengajaran, takdib li takdib, Ali pula berpegang kepada prinsip-prinsip oh, umum, dua-duanya tak jadi masalah. ya lepas tu berarti setakat tu Apabila ada ilmu dia masalah tu. Masalah tak ada ilmu. Tak, masalahnya tak ada tak ada ilmu kita tak tahu perbahasannya bagaimana tu yang pening kepala kita tu. 11 bulan 2 2001. Desa sahabat dia. Cukuplah dulu lah insya-Allah. Kita sambung perbezaan pendapat ambat sedikit. Di zaman sahabat tak banyak sangat perbezaan ni tuan-tuan perbezaan tak banyak nak dibandingkan di zaman kita ni Allah. Zaman kita ni bukan orang lain, pokok-pokok muftis diri ulama-ulama pun ber ada nah, berbeza pandangan macam-macam pandangan nah. apatah lagi orang awal macam kita ni. nah, lah celaru. nah, celaru. nah. Dah? Baru apa? Oh, eh, tahu dah. berapa pokok? oh 45 dah tahu habis ko. Nah, muslimat nak buku beritahu ataupun pergi beli sendiri. Beli kat mana buku tu? Entah. Nak buku ni kalau nak nak itu beritahu kepada abang makna berapa nak kita bawa untuk mengajilah. Dicari menadah kitabnya. Ni nah, kitab ni di masjid ana pun dah nak habis, anak nak masuk kitab yang kedua. Ha oh, ni. Masjid ana tu dua kali sebulan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wasabi ajma'in Allahumma zuda alma wa razaqna fahma i. Ya Allah ya Tuhan kami tambahkula kepada kami Ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kefahaman kepada kami dalam mempelajari ilmu-Mu. Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ahu, wa arinal batilu Ya Allah ya Tuhan kami perlihatkanlah perlihatkanlah kepada kami perkara benar itu benar. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti segala perkara benar. Ya Allah ya Tuhan kami perlihatkanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala perkara batil. Allahumma hdi qawmana fa innahum la Ya Allah ya Tuhan kami berikanlah petunjuk hidayah kepada kaum kami, jeerangkan sahabat kami, keluarga kami, anak-anak kami musim-musim. Ya Allah sesungguhnya berkat tidak baik kaniku menerangkan agamamu. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'an walhamdulillahi rabbil subhanakallah wa bihamdika wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu subhanahu wa ta'ala fi khus lana wa amilussolihahatu wa tawassal bilhaq wa tawassal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu salam.